Старий, мовчи уже, тільки сьогодні дитина прийшла, повеселиться схотілась, і ти вже гніваєшся. Може, він собі туди пару знаходить? Давай краще сядемо на призьбі та подивимось, як молоді веселяться, то, може, й ми помолодшаємо. Пилип тільки рукою махнув. Старі гості подивились на молодіж і почали прощатись, бо вже вечоріло. Вони ще трохи потанцювали та й подалися з двору на вигін там кінчати свято. Дома матірки й батьки сварилися, що вже вечір, а дочки й сини не йдуть корів доїти та товар напувати. Але тим було не до того. Роман послав іще по горілку, почастував цього разу дівчат, і довго чути було на вигоні музику і співи, танці і голосний молодий міх. Але Зінька там не було. Побачивши, як Левантина втекла від танців, і знаючи, що в неї в дворі нікого немає, він пішов до себе на тик, стоку перескочив у свій садок, а з свого садка стругів, чи не побачить там дівчину. Мата нападається на його, що він досі не одружився. А коли він і справді собі пари не може знайти, Є й гарні дівчата, й роботящі, навіть і й багаті, та все йому не підмислі. Йому треба таку жінку, щоб він про все з нею міг говорити, щоб усю свою душу міг її відкривати. А то він тут так живе, що ні з ким і поговорити по щирості. Щоправда, про хазяйство і про все таке можна і з батьком, і з матір'ю, і з братом розмовляти. Так цього йому мало. Йому хочеться все знати, все розібрати, як воно і через віщо, і на що робиться. Колись заманулося йому вивчитись читати. Так схотілося, що не мав у покою, аж поки вивчився. Школи в їх тоді ще не було, де він дякові рублів з десять, мабуть, аж поки той навчив його. Тепер Зінько читає та тільки якось не дуже розбира ті книжки». А хотілося б йому розібрати і знати багато, про все. От хоч би й про те, чого так люди живуть. Тут тобі такий убогий, що нічого їсти. А там такий багат, що гроші міркою міряє. Один кривавим потом умивається та робить та дбає, а другий леда що лінується або що п'є, а той красне піде. Невже не можна кращого порядку навести? Мабуть, про це в книжках пишуть, Та тільки він не знає тих книжок. Де ж таки, щоб вони в таке мале село Так подоходили? Тут про їх ніхто й не чув. Хотів, Зінько, про це кого розпитатись? Да кого ж? Дяк саме божественне знає. Писар, самі волосні діла... Крамор все на щотах кидає та записує гроші. До батюшки Зінько не посміє піти, а до вчителя ходив. Такий учитель же, хоч по книгах знає і всяку науку, а як Зінько попитався його про своє, як би кращий порядок завести, то він тільки рукою махнув. «Це, каже, не твоєї голови діло, за порядком начальство доглядає». А ти, коли хочеш добре жити, роби, не пияч, от і все. Це Зінько і сам знає. Та тільки, що цього мало. Де ж це Левантина? Чи не в хаті заховалась? А він хотів би погомоніти з нею. Тиха, роботяща, добра дівчина. І з себе гарна. Якби йому таку жінку... Та тільки, щоб не таку вже просту. Колись він заговорив з нею про дощ, що він буває з пари, а вона тільки засміялась та й утекла. Як же він розмовлятиме з нею про те, що йому душу займає? А втім, вона ще молода, сиротою по наймах і зросла, ніякої науки їй ніхто не давав. Ще й дивно, що вона такою доброю дівчиною зросла. А якби Зінько з нею одружився, то, може, б її читати можна навчити.